Orizont spart, autor, Gabi Schuster. Sirena vaporului izbește orizontul, îl sparge. Pământul este încă rotund, Paralele sfori albe se zbat, vârgat chinuite, În vântul cel negru al cerului fără stele. Departe te lovesc. Unduim un răstimp împreună, nu ne vom întâlni. Ochii tăi, ca o coajă de pom, se deschid în vid, ca o apă moale. Pornești cu spatele. Lectura Maya Martin